Al-Fatihah <Sessizlik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal ala zhalimin an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa lah. ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu muslimin musliman yang dirahmati Allah sekalian Kuliah terakhir sebelum kita meninggalkan sesi sub minggu, dua minggu sudah kita masih dalam perbincangan, dalam ulasan tentang sunat-sunat ayah -sunat dalam sembahyang sebelumnya kita telah bincang sunat ab'ad tapi kerana sunnah ayat ah yang telah saya mulakan pada kali dahulu belum selesai Sampai dekat tujuh sahaja Elok saya buat ringkasan dulu Pasunnah ayat ah ini banyak sebenarnya Ini sebahagian sahaja yang disebut Satu mengangkat tangan ketika takbid Atul Ihram Tak angkat pun tak apa Kalau angkat, angkat bergitul kita bincang banyak dah Yang keduanya kita baca doa iftitah Doa iftitah doa pembukaan Doa, doa merupakan permulaan Bagi memulakan semayang Iftitah makna pembukaan Dan banyak bersih pada iftitah itu Yang kita baca tu satu bersihnya Lepas itu biar kita berimam Ataupun semayang seorang diri Kita baca fatihah Di ujungnya kita sunat ayah Kita kata amin tak kata pun tak faham. Tetapi rugi tak kata sebab amin itu ialah ya Allah tunai doa kami. So, dalam patihah kita ada doa. Ikhlas siratul mustaqim itu doa. Siratul ladidah an amtahalim doa. Bila habis berdoa imam berdoa imam baca patihah jahar yang belakang orang semua kata amin dan malaikat pun yang sama-sama dalam solat itu juga mengatakan amin Ada sahar biar menyebut kalaulah malaikat mengaminkan sama dengan amin kamu itu maka Allah Ta'ala akan mudah mengakbulkan doa sebabnya so, bila sebut yang orang ada petikaikan masalah doa jama' uh, bolehkah seorang Baca doa yang lain semua pakai dengar kata atau Itu, yang boleh kata tidak tu apa doa doa aja belakang untuk amin ke orang amin malaikat pun amin doa jamaah doa meramaikah kunun ini baca kunun seorang saya doa Allah maha diberi manhadai doa belakang kata amin senang jawab.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 zaman sekarang ni panjang tu panjang mana kalau doha pun panjang dah berat lah panjang tu baca 200 ayat ah, kira panjang lah 100 kira panjang kalau kok ayat lazim tu kalau ikhra apa semua tu 28 ayat tak panjang tapi itulah dia. dia katakan, sunat ataupun dijaga jangan baca panjang sampai makmum naik marah ataupun naik hilang kosong dia dan senang daripada sunah ayah juga kita kita sebut bila kita tunduk rukuk kita nak bangun nak angkat uh, sami'allahu liman hamidah kita menyebut sami'allahu liman hamidah itu itu sunah ayah kalau kita tanggung kuala diam tak, pun tak apa tapi nampak sangat kenapa tak kata saya sembahyang kemendah saja selagi ada ruang yang boleh kita mendapat pahala ambil peluang itu jangan-jangan tinggal sebab kita tidak tahu di antara sembahyang kita itu berapa peratus yang diterima. terima kita akan nyebab tidak dan di antara setengah sunat sunat juga dalam ini seorang sunat membaca kumut, rekaat yang kedua daripada subuh dan wikir yang kedua pada ramadhan dan tiap -tiap, uh, semayang itu dimasukkan uh, ada yang dikatakan sunat uh, kumut, ada yang dikatakan sunat ayah ada yang dikatakan sunat abad tapi yang penting sekali bahawa itu semua tidak termasuk rukun, tidak termasuk wajib semangat so, malam ni semangat malam ni Dan jika yang tiga-tiga dan jika iman dibaca dengan lapar jamak, seperti bacaan Allahummahdina, Allahummahdina piman hadai ke kuno ni, yang akhirnya, setengahnya sunat dibaca antara dua sujud, Robbiakumni warhamni, seke semua bacaan-bacaan, semua bacaan-bacaan selain daripada al-fatihah. Semua bacaan Apa sahaja bacaan dalam semayang Selain daripada Al-Fatihah Sebab dia rukun Dia masuk dalam sunat. Baca apapun Al-Takbud Intiqal Allahu Akbar juga bacaan Sangat Allah Juga bacaan Semua bacaan-bacaan dalam semayang itu Adalah Termasuk dalam sunat Hayat ah tapi eloklah dipilih harga dan jaga sunat-sunat ini kena dia ada jelas dengan tenang sunat, sunat, sunat membaca doa kemudian daripada tashahud dan salat salat tanah nabi lah. tashahud akhir makanya sunat membaca doa kemudian daripada tashahud tashahud At tashahud dia berakhir dengan waala ali muhammad so kalau tak salat Ibrahim tu dah dekat sunat doa apa dia tu allah maghfirli allah marhamni wa atini apa sahaja yang di sini semua perlimah qaddamtu wa ma akhartu wa asaltu wa ma lamtu wa asraftu itu doa itu doa selepas daripada tidak selesai membaca tahiyat, tahiyat selesai dengan waala alaihi muhammad. Itu sunat. Kalau masuk tangga Ibrahim sudah sunat. Kalau nak lima makanan tu itu sudah sunat. Sepanjang mana yang boleh kita masuk dalam doa selepas tahiyat itu dia masuk dalam sunat sunat ayat dalam semaian ni yang disebutkan kitab inilah yang saya rasa yang yang dominan ini yang biasanya orang negara Asia membaca tahiyat ini Allahumma inni ma qaddamtu wa ma akhkhartu wa, wa, wa ma asraftu wa ma wa ma asraftu wa ma anta aamu bihi minni anta muqaddim wa antal al-muakhir la ila illa anta Allah inni mi a'udzuka min adabil qadri tu so, maksud dia orang orang baca minta Allah lindungi kita jauh kita daripada azab kubur dan piti nanti mahir rahmat so, yang berlaku semasa kita hidup pun banyak berlaku pitenah letas mati pun kadang lebih teruk pitenah pitenah mahmat ni pitenah orang mati sebab tu Islam meletakkan baik sangka kepada orang Islam yang lain kalau orang yang telah mati Jangan menyebut Keburukannya Melainkan Yang buruk sungguh Tepatnya kena sebut buruk lah. Tera'un Baik tamana tera'un Sebab itu dikut Laknatullah Syaitan Baik tamana syaitan Sebab itu disebutkan Laknatullah Ini orang isyam ni Yang perazahid dia Walaupun dia mati Bunuh diri Walaupun mati bunuh diri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 almarhum kulambu bulan. Jadi almarhum itu yang Allah Taala kasih Allah irhamuh. Semua Allah mengasihi mengasihi amal dia. Kita cantik bahasa-bahasa yang dihusnul. Tersebut nama nabi. Wassalatu wassalamu alaihi. Sebut nama sahabat radhiyallahu anhum wa raduan. Sebut ayat al-Qur'an dia seorang dapat gelaran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 Allah memuliakan mukanya sampai tidak pernah langsung menghadap kepada berhala sahabat mana Imam Syafi'i رضي الله عن so kita seluruh umat ini mendoakan kebaikan kepada orang yang mati kalau bukan orang yang jauh kita sahabat-sahabat kita meninggal kita kita sangka baik ke apa ni kita kata Allah Arham itu yang saya katakan bahawa besar sangat makna ketautan antara umat itu dikatakan innamal mu'minun ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum semua orang mukmin itu dia bersaudara dia bertalib nalim fa'aslihu kita ambil yang baik perbaikilah kamu Kena akhwahikum di antara Hubungan kamu dengan kawan kamu buang kawan dengan kawan kalau yang berselisih berselisih salah faham diperbaiki diperbetulkan orang yang berusaha untuk memperbaiki perhubungan yang tidak baik itu dia pergi islah jatuh bayin islah ini ini lebih baik daripada beribadat berbulan-bulan Islah Gatul Bayin malah inilah dia satu lubang yang dalam syarak mengharuskan berbohong untuk memperbaiki dua orang yang bersisik malah ulama mengatakan bahawa senat berbohong untuk memperbaiki dua orang yang bersisik dia juga bawa sampai kepada orang yang poligami sunat berbohong untuk memperbaiki suami istri jangan pergi jauh ambil yang besar-besar ada perkara yang tidak boleh dibuat berbohong tapi demi untuk memperbaiki keadaan dia boleh berbohong terutama islah jatuh bayin itu saya kata kalau itu hubungan sampai, sampai mati orang doakan Sampai orang Islam ke semua ini tak pernah mereka tinggal bila semayang Jumaat itu seluruh dunia dalam dalam dunia Islam ini seluruh imam masjid yang di diaminkan oleh seluruh orang yang salat Jumaat-Jumaat yang dirukunkan Allah mu'afir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat cuba tengok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 muslimin, muslimat mukminin, mu'minat al-ahya' yang hidup wal-abwa' yang mati itu cukup pertautan keindahan agama Allah Ta'ala yang terus memberi berbagai-bagai kemudahan dan kebaikan jadi so, kita buat kepada orang kebaikan buat kepada kita doa-doa yang dikatakan sampai minta azab kubur itu diringankan kecenahat dan kita minta daripada awal walaupun kita tidak semestinya kita berjumpa dengan Al-Masih Al-Dajjal walaupun di, banyak orang tafsirkan Dajjal dah ada-ada dan sebagainya tak apa. tapi maknanya daripada dulu lagi pun zaman Dajjal tidak ada pun kita dah berdoa dah minta kepada Allah Ta'ala daripada fitnah Al-Masih Al-Dajjal saya lihat dalam, dalam kotak lain tetapi tidak masih ini bukan sahaja menunggu kepada imam imam apa nak kata Nabi Musa Nabi Isa akan turun akhir zaman. Tapi petenah yang besar ni petenah Kristianiti tu petenah yang masuk dalam kalung umat Islam yang yang kovan asas asas agama yang terpengaruh dengan ajakkan bisikkan, godaan masyid kristianiti orang, orang tak berasa gerung dia, dia semakin hebat tengok tu yang disibat orang itu yang dibuat macam ayat Quran juga yang, macam ayat Quran dia tengok balik bukan ayat Quran ada orang bodoh umat dah itu perkataan yang dia ambil dalam Injil. Dan buka kanan anak muda sekarang yang kalau tidak terus menjadi Kristian pun yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Kristian. Dia membandingkan antara rumitnya susahnya jadi orang Islam dengan mudahnya jadi Kristian. Semudah kau percaya sudah kepada isya anak Tuhan segal semayang tak tak ada masalah besar semudah itu nak comparekan semayang ataupun um, service dalam Kristian dia ada ahad dengan kita pergi pergi ke jemaat semayang dan sebagainya Memanglah lah cari jalan mudah dia tak ambil tidak paham bayar semaian, tengah main bola boleh semaian, tenang bola gol masuk itu semaian dulu, takkan semua dah itu, takkan penghormatan salat tu orang begitu, tak boleh. Tapi saya nak buat ni buat, so ini yang dia masuk di, yang dimasukkan sebentar ke tengah masif ni, buangan, keluar dia Cuma fakta yang terakhir Bercakap tajuk ini Dalam majalah luar yang keluarkan di Kuwait Saya sampai, saya tulangkan Sepatikan telah Mengeluarkan suatu angka Bahawa Pengaruh Kristianity di Barat di Dari tahun 1995 19, Sampai ke tahun 1.920.0 19, baru ni angka-angka orang yang memeluk agama Kristian di kalangan anak muda dan sebagainya dia terus menurun. Lagi 1% 200 20, sorry 1.95 dia menurun. Yang paling baru ni Dah sampai kepada angka kekurangan turun itu kepada 24%. Begunalah. Tapi kita daripada timbal balik atau kita kena pahang balik itu itu salah apa. yang betul? Kejayaan mereka telah dapat mengkristiankan orang-orang Afrika dengan sebanyak 40%. Afrika Pak profesor. Semasa dah poin ni, ya, ini fitnah besar yang boleh menggugat keimanan orang-orang yang telah Islam dah. Jadi kita jangan ente jadi fitnah itu. Ketnahkan kepada kita, anak-anak kita, bangsa kita dan sebagainya. Ya muqallibul qulub, sabbil qalbi ala dini. Kita minta mohon ya Allah yang membalik-balikkan, yang mengubah-ubahkan hati manusia sabit khabdi tetapkan hati saya berpegang ke atas agamamu itu betul sebab itu doa lepas daripada perintah masih. perintah masih ini juga akan orang, -orang berubah agama kita minta jauhkan perintah Kristianiti ini, kita minta Allah tetapkan hati saya berpegang terus di atas agama Allah yang benar dan satu lagi yang sunat haiah juga duduk pada tahiyat akhir tawarruk nama istilah duduk tahiyat akhir tawarruk tawarruk ini masih kita buat jelah tapi istilah ya duduk seperti itu iaitu duduk atas dua punggungnya dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanannya itu duduk itu duduk tawarruk Uh ya, kita faham ni isu-isu sunnah. Sebab ini isu clash, uh, khilaf mazhabi tu dalam mazhab Syafi'i umumnya kita duduk ke ayat akhir, duduk punggung rapat ke lantai dan kaki kiri masuk di bawah betis kanan. Dan itu buat dia salah tawarrud. dalam hanbali Maliki dan Hanafi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 dan pertasyahud dan pada per tasahud awal dan duduk antara dua sujud dan duduk istirahat istirahat. So, Sesalin dari tayat akhir itu tayat awal dan dua atau tujuh beristirahat. Istirahat siapa dia? Punggung duduk letak atas kaki kiri. kita baca. istirahat nama istirahat. Tak boleh saya nasihatkan.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 nak tahiyat kalau banyak tahiyat akhir duduk bawah tu tu seng yang kawan sebelah tu dia marah so, kita pun tak relax dia pun tak relax sebab rapat sangat ha tu segunak-sunak tu bila kita semayang sahabat ke peringkat mengganggu jiran so, ganggu hukum so, dia haram tambah kita duduk pula gugur kaki dia pula kaki makan cekam pula tu <laughs> So, berang tak relax bila kita akan kita lepas sana duduk istirahat ya. tak apa istirahat tak waruk tak waruk kita menyengeng pertama yang baru belajar semayang lagi turut senjang so dia pun tidak relax orang sebelah tak relax orang tak relax pada kita itu tak jangan buat sunat sampai kepada penjajah kita haram samalah kaidahnya nak nak kucuk hajar sesuatu tak dia sunat tapi kita harus orang dulu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 waktu makfar saya kata duduk istirahat iaitu pada waktu macam ni okey. Sebab tu rapat sangat dan sebagainya tak ambil. Sebab bukan semua ulama mengatakan duduk tawarrub itu sunat. Sebab tadi saya sebut Hanafi, Maliki han. dia katakan bahawa tawarrub tak dia sama. Semua duduk iftiraw. Cuba tengok kalau setahu ni pergi ke Mekah akan tengok boleh tak? Boleh ke duduk Tahayat akhir Dengan duduk Tawaruk itu Matur Malaysia so, Kalau orang bukan Malaysia ni Arab Bukan semua Dia duduk Macam Ibtirat Duduk acak Tu so, Kita lah Pandai-pandai Tapi hukum kita ada so, Tawaruk Okey Lepas tu Sunat yang ke-8 pula Okey ini ini, ini ini agak detail Sunat Yang ke sunat Sunat-sunat ah, Mengenggangkan Anak jari tangan kanan pada kala menghantar pada lutut dia lawa tau tu menggenggamkan anak jari tangan kanan pada kala melesak pada lutut kanan genggam jari kanan cukup genggam tiga jari dia dia bukan genggam kau semua tengok tu tiga anak jari tangan kanan setakat menghantar lutut kaki dan dihantarkan jari kiri di atas paha kirinya berbetulan anak jarinya dengan paha lututnya so, yang, yang tangan kiri ini diletak atas paha kiri ujung jari ini dia sama dengan lutut so, yang kebanyakan orang buat yang ni lutut ni lutut katakan dia letak jari dia itu kadang di pegang itu yang lebih kan tak tengah ni yang yang kita letak ni jari tangan tangan kiri tu letak atas betul kiri tu ujung jari ini dia sama kepala tu nampak sama tu hukum dia dia tetapkan satu satu prinsip di mana uh, ada sunnah macam dia ambil gitu letak tu ada makna dia letakkan tangan atas lutut atas kuah jangan lebih jangan pegang di ujung pasal sebab kesemua semahyang semua dalam kaedah semahyang yang kita bayar sewa selama ini dia semuanya mengadap ke baikullah mengajap ke masjid haram bukan saja muka kita mengadap masjid haram tinggal sampai kepada letak tangan tu pun Tangan dia pun tangan mengadap Kalau lutut gitu tak berang gitu So tangan kita mengadap ke mana? Dada. Dia, dia tak Dia mesti mengadap Sebab tu boleh kita tetap kaki pun mengadap Muka mengadap Sebab anggota kesemua mengadap Tak ada yang boleh Sebab so, dia guna letak Utut-utut okay. Dan kakiatnya menggenggamkan tangan kanan itu tiga jari ketika ketua yang disebut dalam kitab nama ini kita genggamkan tangan kanan itu tiga jari tiga jari berbetulan anak jarinya dengan pulutuknya kepada kedua terjuhut dan hendak menggenggamkan tangan kanan itu tiga jari lepaskan tunjuk dan taruh ibu tangannya di sisi tunjuk so tiga jari ini tunjuk taruhkan ibu tangan ini di sisi tu di sisi tunjuk di tepi tu tak bukan, bukan begitu yang banyak obat bidul so, tunjuk terus ibu jari ini letak di bawah ni Taklih tiga jari kita genggam, sedua jari tunjuk ke arah penamaan ni kiblat. Bukan sahaja jari tunjuk, tapi ibu jari ini diletakkan, ditaruh ibu tangannya di sisi tunjuk, dan sunat mengangkatkan tunjuk. Tatkala mengata ashadu alla ilaha illallah. Ya, dan makruh menggerak-gerak akan dia. Ini di pada awal sebab asal apa benda dia. Tapi kita respect itu pada hikmah. Tapi kita kena jelas sebab kita, kita bukan buat kerana kita ada, ada ulama yang mengarang lukisan buku yang authority. Tapi tapi kita nak sebab ketakut am saya pegang. Saya pegang kepada Nabi menyebut dalam konteks lain. Ketika Nabi melihat seorang Arab semahyang, sahabat. Sahabat yang semahyang tu yang tangannya bergerak, kepalanya bergerak, perbetulkan kain dan sebagainya, tu Nabi sebut itu, itu Lau khasha fada, la khasha'a qalbu hada. La khashan jawaruhuk kalau hati orang itu dia khusyuk betul semayang semua panca indera akan diam bila ada panca indera tangan panca indera menyibuk menyibuk menyibuk atau menyibuk ada dua bila sebuk begitu dia tidak khusyuk jawarah ada Sebab kita pegang tak angkat sekali sahaja dengan ini kekalkan begitu dengan tidak payah menggerakkan dia Wara harap lantak gerak tu dia, lah. dia punya pasal saya tekankan bahawa naik tangan Nabi Allah bila, bila asyhadu alla la ilaha illallah itu dia tekalkan dia mata kita pandang ke mana jangan tu pandang ke jari tu pandangan mata terus yang Nabi kata kullukum yanzur jur ila maudai sujud Fa fainnahu akrabu ialah khusyuk semua yang semahyang dia melihat pada tempat yang dia nak sujud itulah suatu perbuatan yang menghampirkan kita dengan sosok tangan tak boleh tak, tak, tak boleh pandang itu okey sebab habis so kita angkat tangan menyentak di tepi tu ni sunat kon kata Allah akan ampun tu cerita lain dia sunat sahaja tapi itu percaya dia Okey, yang sembilan daripada sunat hai'ah juga mengekalkan tilik kepada tempat sujud. Nak ha, cerita tak boleh berubah. Bila kita boleh semayang kita tilik, tilik. Maknanya tilik. Tengoklah, melihat tempat sujud. Sunat mengekalkan tilik, melihat tempat sujud. Bukan sahaja mengekalkan melihat tempat sujud yang mustahak sekali mengekalkan khusyuk dan khusyuk je pun dimasuk dalam sunnah ayah sebab Allah tahu ni kalau kalau kalau khusyuk dimasuk dalam rukun berperuang berusaha semayang malah kalau khusyuk dimasuk dalam sunnah ayah pun tak berhenti sedikit sahur Lupa manjang dia Allah tahu tu Allah tahu Dan Allah tahu juga, ya Dia bukan Ini bukan Bukan untuk orang zaman Nabi Zaman Nabi tu dia Barakatul Wah Barakat Wahyu tu Barakat Nabi barakah tempat barakah Nabi barakah jibril turun tak berhenti Barakat turun tak berhenti tu iman ilmu tak banyak, iman kukuh semayang macam tidak juga tapi cepat cepat kosong, cepat lekat lama-lama mereka semayang Quran baca sikit ingat lama, ingat panjang hafal, hadis, semua orang hafal hadis sampai kita yakin lah. tidak ada hadis yang pentingnya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 dalam syariat yang dipanggilkan sunat haiah itu termasuk dalamnya khusyuk. Banyak khusyuk banyak tak khusyuk. Semua yang musah juga cukup rukun. Tak khusyuk dia kurang pahala, kurang makfar saja. Betul ni. Di Dipanjangkan cakap belajar khusyuk ni. Ini, ini satu benda yang yang yang yang baik. Mengkhayalkan khusyuk iaitu menghadirkan hatinya dan tetap segala anggotanya. Ah tadi. Maknanya Habis hati, hati dia berada dalam sembahyang. Anggota tetap, anggota tidak bergerak. Tangan kepala, walaupun jari pun tetap, dia tak bergerak. Bangkit sekali saja. Dan tadabur, yakni ini mengirakan kira'anya. Sudut dibaca itu dia kena mikirah. Bacaan itu ada makna dia ambil curah yang dia itu betul pada tempat yang betul tempat yang ini masa rukuk subhanabul azim masa sujud subhanabul a'la dia kan tahu dan apa beza antara subhanabul azim sementara dia rukuk subhanabul a'la dia sujud sekurang-kurangnya so, kita faham mengatakan bahawa tasbih kepada Allah subhanabul ta'ala itu kita lah yang paling sedikit bertasbih sebangkan tasbih yang yang paling hebat. Tusabbihu lahu samawati was sub wal ardh wa man fihi. Langit yang tujuh petala langit itu sentiasa langit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. bumi kita bumi earth adakah Kegang langsung sama dengan kegangan matahari. Tiada Allah menerangi alam yang begini besar mudah dan lama tahan. Itu itu sebahagian daripada satu daripada kejadian yang bilion bilion matahari begitu besar. Daripada matahari kita ada banyak mana lagi Berapa bapa kali katuk kali ganda daripada matahari itu ada tu banyak mana lagi? So bergantung. macam-macam macam mana bukan bila bila bumi kita beredar ni memang dia uh, sistem. Tapi bila bunyi, bila bonti macam macam mars bonti baru ni tu. Se sebenar-benar mars bintang bintang planet mar marik boleh bonti bonti dia tak bergerak tak ada nak kata graviti tapi soalan saya Mars baru ni memang dia mendekati bumi daripada 4 milion 4 milion kilometer jauh jarak daripada bumi kita ni dia menghampir di hampir tetap tinggal 2 juta kilometer sahaja dekat kalau dia dekat mengapa tak terus tarik saja berlanggar dengan bumi dah dekat dia berhenti dia berhenti dia berhenti dia berhenti pusing balik dia di pusing terbalik dulu dia pusing retro great motion lepas itu dia pusing balik pula kepada tabi dia balik so dalam fenomena yang macam ini, ini kalau nak tafsirkan selain daripada kuasa Allah yang Maha Agung Maha Besar itu jangan fikir. kerja Allah Subhanahu Taala. Itu yang yang datang bila melihat itu sebahagian fenomena alam. Kita katakan eh Allah Tuhan yang ia sembah, yang ia sembah Dan dinyatakan khusyuk dan tawaduk bagi Allah. Kita tunduk, kocok tunduk.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 dia mematuhi perintah sudah melawan not obey the order walaupun tak melawan tapi dia not obey the order melawan tu. ke inilah yang dia antar benda yang yang diajar. dalam semuanya dia kita katakan memenuhkan hati baginya dengan ta'zim bagi Allah SWT terus terus dan tawadak bagi Allah tatkala rukuknya ha, masa kita rukuk kita tunduk tunduk itu kita tunduk kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala rukuk sedihnya memuliakan hati baginya dengan ta'zim bagi Allah dan menyucikan Allah tatkala takbirnya setiap so, pergerakan tu ada ada mesej ada mesej yang yang dibawa tapi katakan bila kita tunduk kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama tunduk nama dia tunduk dalam hukum sujud tawadak sujud memenuhkan hatinya dengan ta'zim bagaimana Allah menucikan Allah takkanlah takbirnya bila Allahu Akbar tidak ada dalam diri kita sebarang lintasan ataupun sebarang ingatan ataupun sebarang kepahaman ada kekurangan bagi Allah macam poin-poin besar Islam ataupun hukum Islam tidak sesuai dalam masyarakat majmuk itu susah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 Dia dah tahu dah Dan syariat dia dia beritahu dah tu Salihun likulih Zahmahmin ni makan Bicara-bicara lah sesuai setiap zaman setiap tempat Tempat mana Ketua utara Satang tadi Majumat tak Sesuai Suruh kita Kita menafi ada mungkin yang ketahaman tak, tak, tak boleh, awak tak faham kita majmuk, maknanya dia tak faham Allah Ta'ala, seolah tak tahu mengatakan ada majmuk you yang saya timbul tak, tak pula modal. sebab itu tidak menyampaikan kita kepada nak menyucikan Allah dalam takbir, Allah akibat dia sempurna sempurna, sesempurna sempurna tak ada sebarang kekurangan pada diri dia sebenarnya telah dibuat dibuat makhluk. Tu dibuat makhluk macam dia buat langit, bumi, bulan, bintang, tudatakan. Hal <Sessizuk> tara fi khalqi ar-rahman min Kamu tengok dak semua aku buat ni. Apa kurang padanya? Nak komen apa teman saya? Tak tak kena, macam ni dia buat. Langit, tak tahu mana. Nah. Ya. Atau bumi kita, planet kita dan sebagainya, dia buat ke semua tersempurna tu katakan Lihatlah kepada kejadian aku. Kulizu murada bisanahwa, semua tengok apa yang kami buat di langit. Kamu tengok hal tara min putur apa dia kepincangan yang kami buat. Dia buat yang paling dia buat manusia dia buat Muhammad SAW. Itu manusia Muhammad. Di mana kekurangan Muhammad? Dalam semua konteks Sempurna. Sesempurna semua usia Nabi-Nabi ke macam Nabi Muhammad. Itu baru yang dia buat. Dia sendiri, tetaplah dia maha agung, maha sempurna itu. Cucikan takbir. Dan tasbihnya. Dalam takbir ke dalam tasbih dan sebabnya da Allah tu kita Menghadirkan diri kita ini makhluk Allah yang amat kecil, kita tunduk di hadapan Allah yang Maha Agung, Maha Sepuluh, Maha Besar, dan menjauhkan berfikir akan yang lain. Tapi waktu itu tidak tindak nyawasam. nak kita training, training jangan jangan fikir yang lain, jangan fikir yang lain buat Allah daripada yang ada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 dalam sembahyangnya disimpankan atas mendirikan haknya. Sembahyang juga merupakan satu manifestasi daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita simpan cinta itu Allah Subhanahu Wa Taala itu hak dia, haknya Taala. Dan menunaikan dia seperti barang yang disuruh Allah, karena bahasanya sembahyang itu serta tambatan hatinya serta tambatan hatinya orang yang tidak khusyuk hatinya dan kosong hatinya serta Allah tidak memberi manfaat dan tidak taidah tetapi mudaratnya dan seksanya terlebih hampir kepadanya dan kalau kita semayang ialah sebab lama kita semayang masih jauh dengan khusyuk masih dimasuk masih ada tarikan-tarikan pemikiran perasaan kepada dunia dan sebagainya, itu dikatakan katakan bahawa tak kocok, itu dikatakan katakan bahawa dia mengundang kemudaratan ketika seksa ada, lebih banyak daripada manfaat tujuannya ialah nak kena, nak kena cuba, nak kena sering, nak kena ajak, nak kena faham, makna sebagainya semakin kita menjadikan semayang, hati semakin kocok khusyuk maknanya tunduk kepada Allah dan boleh katakan -kata dalam sepanjang semayang itu hati berada dalam semayang dengan depan Allah subhanahu wa ta'ala sebab kita disebut sebut daripada mula semayang itu wajah tu wajialin ladhi pataras sama aku hadapkan mukaku kepada yang mencipta langit dan bumi kita hadap diri dengan muka dengan dia kita bagi salam, naka ada tu assalam, at-tahayyatul mubarakatul sawwah, taibatulillah. Kita nak bagi salam kita, kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, itulah dapat sebagai satu petanda. Tarikan senjiasalah kita berada dalam keadaan semayang. Jangan jangan kita lupa. Dan kata Hassan Basari, bahagian keempat. Dan kata Hassan Basari Allah Taala. Tiada sembahyang yang tiada hadir hati padanya, maka tiad itu kepada seksa itu lebih hampir. Maknanya sembahyang yang dia tidak kosong, kata Hassan Basari dia lebih hampir kepada nak dapat seksa Allah. Pasalnya begini, pasalnya pasal kalau kalau sembahyang kita buat. Sememang ni yang kita tahu kita buat dengan Allah Taala mulut kata kadang lah tapi kalau hati masih berat masih masih masih ingat yang lain bukan ingat Allah Bapa Ta Allah Taala takut hati ni dia lama kelamaan banyak jua orang yang semayang semayang takkan dia jebat dia tak dia berhenti yang semayang apa se? Dia tidak merasakan satu kebaikan yang dia dapat dalam semayang itu hati dia khusyuk pertama khusyuknya maka bertambah tambatan hati itu bila hati ditambah-tambah kepada sembahyang itulah yang dapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kata ok uh, dan lagi sebut dalam pula hadis tiada bagi hamba daripada sembahyangnya melainkan barang yang dicira-kirakan yakni barang yang dihadir hati dalam sembahyang itu yang Allah ambil kira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 barangnya yang dikira-kira yakni barang yang dihadir hati peratuhannya daripada semayang dan bahasanya orang yang semayang semayang ia maka tiada disurat baginya disurat itu bukan yang diberi pahala disurat bagi daripada semayang sedusnya maknanya ada orang yang semayang diberi pahala hanya 1 per 6 sahaja sedus 1 per 6 mana satu kalau enam minit dia semayang dia dapat pahala satu minit sahaja dan tiada usul dan ada pula orang yang dapat semayangnya dia tak dapat pun satu per sebuluh tiada usul tiada satu per sebuluh ada orang yang dapat semayang satu per sebuluh sahaja maknanya kalau sepuluh minit dia bersemayang semenit sahaja yang dia ingat yang dia khusyuk dia ingat wa ta'ala maka satu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 khusyuk ketumbukan hati dia kebesaran Allah Ta'ala hadir padanya sebanyak mana dia kadar khusyuk setelah itulah diberi bagi Allah pada semayangnya dan mungkin itu terkadang sedikit hadirnya memang kadang-kadang kita semayang tu sikit saat yang kita ingat dan terkadang banyak ya masalah lebih banyak pula dengan lalai yang lalai lagi banyak dan jaganya jaga dalam semayang juga yang hadir lagi khosok orang yang khosok mereka semayangnya disudah baginya sekian pahalanya fahamlah sejauh mana yang hati kita hadir khosok tunduk dalam semayang maka sebanyak itulah yang diberi pahala bukan diberi pahala kepada masa panjang dalam semayang jadi katakan inna Allah la yan zuru ila suwarikum wala ilahe illaikum wala kayatu wikum wa malikum allah tidak melihat pada ketika itu pakaian rupa kamu macam mana pakaian kamu macam maksud perhiasan kamu macam mana badan kamu macam mana tapi allah melihat kepada hati manusia khasnya ketika dia sembahyang dan yang lalai pada sekilan semayang tiada di surat bagainya suatu so yang lalai dalam semayang dia semayang lalai, tak ingat, tak kocok langsung maka tiada ti di surat baginya suatu apa pun tak dapat inilah yang Nabi sebut yang kita dengar selalu rubaqa imin lam yanal min tayamihi illa ta'am ada orang yang bersemayang dia tidak dapat apa-apa pun daripada semayangnya melainkan penat tunduk bangun ya. maka isyihad boleh mu orang yang berkehendak akan lagat munajat menangis isyihad itu maka kamu sungguh sungguhlah berfikir nasib yang kita timpa nasib yang kita tanggung kalau yang yang akhir tadi itu yang lalai sembahyang tiada di surat baginya sesuatu tidak buat tapi pahala tidak ada. Tu maka iktihad ulama maka semua kalau fikir iktihad semua orang yang berkehendak padaajat munajat akan Tuhannya kalau nak dapat anugerah Allah yang banyak kepadanya maka cubalah mendekatkan hati dengan khusyuk Allah Taala mudah-mudahan dikasihani Allah akan kamu bakal hendaklah kita isyihat sebuah-buahnya pada khusyuk dan pada habil hati tu kita kena isyihat kena sungguh-sungguh lah. kena sungguh-sungguh sebuah-buahnya untuk menumbukkan khusyuk habil hati ikhlaskan dia bagi Allah semayang hanya dibuat kerana Allah Ndaklah tadabbur akan barang yang kita bicara daripada kalam Tuhan. Tadabbur maknanya kita ber, ber, ber, apa namanya ya, beramat-amati. Merenung, merenungkan, ndaklah merenungkan barang yang kita bicara tadi itu daripada kalam Tuhan kita dalam sembahyang. Dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaan satu-satu daripada Tip yang dibagi untuk mendekatkan kepada kucing, jangan baca laju dalam semaya. Uh, saya rujuk ada cerita hujan, walaupun dia semayang belakang imam.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 Dengan sendiri-benci beri ruang yang banyak Kepada ketika itu, dah tak baca apa Lepas hatiah baca dah Imam pun pula baca surah bakar lah, panjang pula So, maka banyaklah ruang yang kita dimasukkan Fikir macam-macam-macam Sebab tu satu tip yang dia bagi di sini Kita akan bahawa untuk mendekatkan kepada kosong. Dia kata, jangan bersegera Jangan cepatlah, Jangan cepat, apa pun yang baca Segala bacaan Fatihah ke? subhanallahi walalahu bihamdihah jangan baca cepat dia jangan lambat sangat pula sebab imam tunduk dah dia rukia kana'budu wa iyaka na'budu wa iyaka oh tengoklah dia buat nasal nak nak nak ulang dah baca yang surah dia dia boleh mendatangkan khotam maka bahawasanya tiada dapat tadabbur serta bersegera dengan betul cepat tu dia tak dia tak dapat tak dapat tak dapat paham lah makna kehendak bacaan tu, <tuh> karena segera dan apabila rokok dan sujud, tidaklah tetap kan atau maknanya kalau dia sujud cepat bangun cepat cepat ke semua memang dia mengurangkan tak tak ni mengurangkan kosong, maknanya nak dekatkan kepada khusyuk tadinya baca jangan cepat. Rukuk Jangan segera Rukuk Segera bangun Kan nampak-nampak kan Semua orang Garjik lah Tapi Garjik haram Soalnya buk pokok India Dia sebuah yang Banyak rekaat Tapi laju Rukuk Tak nak kena pun Bangun dah Suju tak nak Bangun dah Lepas tu Allah akbar Dia macam tu Kita tengok sini balik nah. Baik-buat Rukaat saja, Tapi semua jadi begitu yang tahu jadi. Si yang kita kan tepat. Dan jangan engkau pakukkan seperti pakuk ayam. Itu dia. Pakuk. Ayam dah. Pakut. Pakutkan. Beskok-kok hantamlah. Jangan engkau pakukkan seperti patuk ayam. Fahamlah ayam mana pula ayam Pem, sekali lama bobo tu ayam. ayam sakit sesama buruk tu ayam mana pun takut dekat ni dia cuba nak nak taksub nak analogikan jangan peng semahyan tu macam pagut macam patuk ayam maka tiada sah semahyan boleh mungkin semah tak sah tak ada tidak ada dalam masa sebab Nabi sebut dah dalam konteks dalam konteks semua yang dalam, dalam hadis yang panjang tu Nabi kata sumarka' hatta tatma'in nurati'an kamu rokok sampai kamu benar-benar tulang-tulang kita yang bergerak tadi tu telah balik ke tempat dia nama Toma Nina Maksudnya, mesti Toma Nina dan Nabi semain dengan Toma Nina yang tidak kamu bangun sampai kepada tulang-tulang kamu tadi yang bergerak macam-macam tu dia tegak balik masuk tepat dia balik kamu sujud sampai kepada sama juga maknanya semua berlaku dalam kesemua hadis maknanya itu suatu kemestian. sebilang orang semayang yang patut ayam kaya tu memang dan semua mazhab tidak salah. kenapa mengapa orang masih buat demikian padahal dikasi semayang sebab dia suka semayang tu nak berpukul rukaat ni, dia buat. Semua sama. Macam tu saya ada. Dia tengok bukan. E, maka terjadi sah semua yang kerana tuma'ninah itu rukun semalian. Ni rukun rukun dalam rukun ni. Dia panggil rukun hukum. Apa dia kalau hukum? Misalnya macam kita dalam rukun yang 13 tidak masuk tuma'ninah. Itu macam macam kita baca daripada mula rukun sebagian 13 daripada niat daripada berdiri betul terbentuk ihram sampai salam 13 tidak masuk termakninah ni mana ni dia panggil rukun dalam rukun nak sah suju, rukun atau pula satu di antaranya naklah termakninah sama juga sujud sujud nanti kata sujud rukun tapi rukun yang tujuh anggota sujud kena-kena itu rukun dalam rukun tidak sah sujud melainkan tujuh anggota kita lekat ataupun terpacat sampai ke tempat semayang kalau terangkat sati belakang tak, tak sah itu so, rukun dalam rukun sujud dalam sujud wajib tamak inah itu dia beritahkan karena tamak inah itu rukun semayang rukun rukun tidak sah semayang sama ada perdu atau sunat dengan ketiadaannya jelas tidak sah rukun tidak sah sujud tanpa atau maknina bila tak sah rukun tak tamainah tak sah sujud kalau tak tidak tamainah dia rukun tak sah satu rukun semua semua yang tidak sah kerana orang yang tiada sempurniakan rukuknya, sujudnya dan khusyat dalam sembahyang itu ialah yang dinamakan orang yang mencuri so, orang yang sembahyang yang tidak cukup tomak Nabi mengistilahkan orang itu orang yang sejahat-jahat pencuri, adik panjang oh tu siapakah dia yang paling jahat mencuri curi jahat lah dia ada pencuri yang paling jahat orang yang mencuri dalam sembahyang semayang seolah-olahnya nak abah kata curi di luar sembahyang. curi kaitut tu curi buah jambu, curi buah reyang tu tidak seteruk curi dalam sembahyang. pasal curi itu tu ada hukum dia dia bertobat tak maaf hadis orang curi semayang ni tak tahu semayang dia tak tahu semayang ke semua amal-amal yang dia tolak masuk dia kat dia, dia sebut yang mencuri semayang itu sejahat-jahat pencuri katanya melibatkan tidak tahu semayang ok seperti barang yang disebut orang hadis dan datang pada hadis ada hadis lain hadis bahawa syaranya, Orang yang memeliharakan atas sembahayangnya dan menyempurna ia akan rukunnya, rokan rukunnya keluarlah sembahayangnya putih bercahaya cahaya. Dan abah kata orang yang sempurna sembahyang dengan rukun-rukun dijaga dengan baik dia nur keluar dari dia. Bila orang yang halus pandangan mata ni orang kena kaki semar yang dekat bayang ada dua tapi yang besarnya nu, di, di hari kiamat tu Quran sebutkan nurufun yas'a baina aidihim wa baina aimaanihim orang orang ini ni pada hari kiamat waktu yang tidak ada matahari yang gelap gelita tu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 Berilah cahaya kepada kami nak tumpang sama. Saya jawab, tengok di belakang kamu, ni, cahaya lagi, lagi hebat. Maka balik belakang saya, mereka hanya pun hilang. Maka tinggallah mereka dalam keadaan kegelapan. semuanya kita wajib yakin ada saat yang kita akan jumpa dengan gelap. Dua, satu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 akan kuat cahaya kepada mereka satu-satu. Yang kedua selepas berlaku kiamat nanti. Kubur masih lagi alam dunia. Alam ke hancur. Dibangun ke alam mahsyar. Alam itu gelap. Yang banyak Quran yang kata cerita pasal cahaya itu, gelap. ia akan menerangi bila gelap dalam keadaan ...manusia bertimbur timur, ...manusia masih-masih nak lepaskan diri... ...yang menjaga yang apa... ...semua cuma cerita... ...hanya nur... ...ibadahlah yang akan... ...memberi cahaya kepada orang itu... ...sebelum sampai... ...waktu itulah... ...saya kata disebut sini... ...orang yang menyempurna... ...akan hukum sembahyang ...keluarlah sembahyangnya putih... ...bercahaya-cahaya... ...dan berkata ia telah memelihara akan dikau Allah dia dijaga di oleh Allah seperti barang yang kamu pelihara kan kami dan orang yang tiada menyempurnakan sembahyang keluar oleh sembahyang itu hitam lagi legam dan berkata ia telah mensia-siakan akan dikau dia dah habar kata dia dah jin Abah kata sembahyang yang kita sembahyang itu dia store dalam badan kita dan sembahyang dia akan keluar daripada badan kita ini yang sempurna dia keluar bercahaya tumpang cahaya itu yang sembahyang juga tapi tidak sempurna sembahyang dia, sembahyang dia boleh ada ke dia, tapi sembahyang itu keluar dia keluar, keluar belak orang yang tiada menyempurnakan sembahyang keluar oleh sembahyang itu Sitam lagi legam Sitam tu teruk dah yang legam ni Kelam Sitam lagi kelam Dan berkata ia Ia tu semayang Semayang kata dekat dia Telah mensiasir akan dikau Allah Mensiasir akan kamu Mensiasir akan semayang Seperti baraya yang Mensiasir akan, akan kami Kami itu balik pulang semayang maksudnya Allah sekarang telah mesiasiakan kamu, tak perlu kepada kamu, kerana kamu telah mesiasiakan kami, semayal semua, semua ibadat tengok eh, contoh harta-harta zakat yang kita tidak keluar, kita kumpul kita tidak keluar, kita simpan tak keluarlah. lah harta-harta so, yang tidak keluar zakat itu pada hari kiamat dia jadi makhluk yang nama dia setrika kalau banyaklah zakat yang tak keluar maka besarlah setrika setrika gosok ayam cuba yang tengok kalau orang dia, dia zakat yang sepatut dia bayar setahun katakanlah tak banyak 10 ribu sama 20 tahun tak bayar so 10 ribu 20 tahun sebanyak 200 20 ribu 20 ribu itu dia nak jadi striker yang boleh beli dunia besar mana 20 ribu striker dan striker itu tu yang katakan bahawasanya tak kuah biajiba hukum tu kuah tu kuah tu mana, mana striker lah. maknanya mana yang makua tu mana itu menjadi striker panas tukwa kuah biajiba hukum striker di muka apatah lagi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 dipukulkan ke atasnya dah lah gelap dipukul dengan seksual dan lagi sebuah pada hadis sesungguhnya sembahyang itu menetapkan segala anggota dan kelakuannya sembahyang menetapkan segala anggota dan kelakuannya dan mengkhusukkan dia menghodorkannya tetap kalau melihat Nabi Muhammad SAW akan seorang lelaki ini cerita hadis Nabi telah melihat seorang lelaki laki, -laki bermain-main dengan janggutnya dalam semayang. Biasa? Maka Nabi bersabda, jikalau khusuk hati laki-laki ini, akan saya khusuk segala anggota ini. saja. Nabi tengok orang kedai dia pegang janggut saja. Pegangan janggut pun Nabi dah kata dah Dia kalau dia khusyuk Dia tak akan buat begitu Itu yang saya kata katakan Anggota kesemua kena diam Maka menyatakan Nabi bahasanya Khusyuk anggota itu Daripada khusyuk hati Kalau hati khusyuk Anggota khusyuk Anggota diam Diam as nambah Kalau hati tidak diam Anggota tidak diam Seorang yang menggerak-gerakkan Anggota lahirnya itu Menunjukkan hati dia Sedang menggerak-gerak Atau tidak tetap dan tiada sempurna sembahyang dengan ketidakannya. Tak nak khusyuk, tak sempurna. Adalah salah soleh, soleh. As-salapus soleh. Siapa as-salapus soleh? Kita ada istilah yang kita pernah dengar. Satu dia panggil istilah Salat. Yang kedua istilah Khalat. So, asal kosala ini dirujukkan kepada orang zaman Nabi, zaman Sahabat, zaman Tanyaan. Setiga so, tiga zaman. Ketiga zaman ini dia panggil asal kosala. Kenapa tiga ini? Karena Nabi kata khairul qurun karnit. Sebab baik angkatan, angkatan aku. Suman lagi yuhum. Betul itu angkatan pah mereka. Tidak akan terlepas mereka Setiga so, kurun sahaja Khairul kurun Sebab baik angkatan Maka tiga ini Orang istilahkan dalam pekah As-salafus-salat Maknanya kalau kita dapat Tahu Ada hujah yang betul Amalan dibuat oleh Pergurungan ini Dia lebih dekat dengan Benarnya mereka sebab asal pusolat Ini sebut kata, Adalah Asal pusolat Sehingga-hingga khusyuk pada semayangnya Dan menyangka Dan Menghenggakan dia Sehingga Adalah setengah mereka itu pada tengah semayang Datang burung hinggap. Ia katanya Menyangka akan pagal Lina Habak kata asalku salih orang-orang sahabat tanya-tanya macam -tanya, ada orang yang semahyang. burung boleh hinggap sebab burung rasa pagak punya tak bergerak Tu burung tak sekolah sehingga dia sehingga dia anggapkan pagar sesuatu jamat jamat maknanya benda yang tidak bergerak lah, macam pagak ke kerana tetapnya dan panjang berdiri teyamnya dan sujudnya sujudlah nak berlaku banyak dalam cerita sahabat salih itu maka, semahyang memang Ali Semahyang pun pernah berunggap berunggap bukan kepala dia Ali bin Muttal berunggap ni ada ada makna dalam mescid sesuatu yang yang cukup uh, kehebatan dia berdiri kepada Allah Taala sampai kepada burung boleh hinggap ke saya so, betul. -betul. Uh, dan ada setengah beberapa itu berkata ya bagi ahlinya kan, bagi keluarga kan, dan anaknya apa masuk aku ke semaya maka perbuat olehmu bahaya yang bertapa kehendak kamu. Hampa nak rantak punya landang nak bising buatlah 100% semaya. ada orang yang dia boleh besar dekat anak dia ni perempuan nakai ni jangan bersih pun aku sembahyang bila aku sembahyang ha, lah aku tak rasa dia, dia, dia tak tahu terbuat olehmu barang yang berapa akan hendak kamu yakni daripada mengangkat dekat akan suara dan hingar bangar hingar bangar bagus dia bahasa boleh dia pun tak, tak bahasa dia pun maka aku bahawasanya tiada tahu ia dengan dia orang tu kata bila aku semayang sahaja. kamu hingat banget bising suara aku tak tahu aku tak dengar kita jam jam gantung bunyi tubuh dah bising berdengar dalam semayang aku tengok suara memang tu saya kata beza yang orang dulu telah, telah mereka tempuhi Pecah so, tahu ia akan jaya dan adalah setengah daripada sahabat anda sembahyang ia dalam kebun ini satu satu, satu contoh sahabat cukup kita cerdik rojak balik kepada asal As persoalan asal persoalan adalah zaman sahabat zaman lapangan. Jadi nak cerita tentang bawah ada sahabat sembahyang dalam kebun kebun dia lah pertama baginya, maka terbang burung, ada burung dalam kebun dia tu dia terbang satu puhun ke puhun dan jadilah ia menilik kepadanya, semayang dalam kebun, burung terbang, tu tengok burung tu burung terbang ni apa jadi maka melalaikan dia daripada ni. semayang semayangnya pun tidak rocok dia tengok burung burung asmara pula, lagi kacau apa jadi Tatkala tak kalau diketahui akan dirinya lalai sukarlah ia atasnya maka dijadikan kebunnya sekalian fin sabi lillah senang saya tak lepas semayang kajaf sangat kebun berikat Nabi ambillah sekejap kajau ke semayang sampai teratuh yang kacau tu burung bukannya kebun tapi burung atas kebun dia dia dia ambil kira sampai ke peringkat kalau sudah dia menjadi penyebab keberan aku semayang dia tak dikebajikan kepada dia apa dia kebajikan kepada aku saya boleh lah dia pergi kerana dia melalaikan dia daripada sembahyangnya mereka lagi kelakuan salah satu salah juga Orang dulu Sebab mengetahui mereka itu akan kebesaran Semayang itu Amat ketinggiannya Tempatnya Para Allah Rasanya Setiap nama Telah sampai kepada kami khabar Bahawa sanya Allah subhanahu wa ta'ala Membahagi akan segala aman semayang Atas 40 sah Daripada malaikat Perkaitan-tiap sah 70 ribu 10 daripadanya berdiri Tiada rukun. Sepuluh rokok dan cara sujud pada sepuluh sujud, cara angkat kepalanya dan sepuluh. Nya nak cerita dalam semaiyang kita tu. Tiap-tiap pergerakan dalam semaiyang itu ada malaikat yang menyaksikan. Pada yang pada rokok. Semuanya ada malaikat yang bersama-sama dengan dia. Selepas so, maka ikut khabarnya akan berbahagikan akan aman semayam 40 sah malaikat. Seseorang so, semayang kita di belakang kita ada 40 sah malaikat. Dia banyak dia wallahi jundi min ssamawaatu ar Allah ada malaikat ada sentuh-sentuh Allah ni bumi ini layak ya lamulahu tidak ada siapa yang tahu punya banyak dengan malaikat malaikat tuan dia banyak mereka suka melihat berjumpa beradat ni sebahagian adik-adik muslim ada malaikat yang namanya sayyara dia berjalan tak berhenti apa kerja dia ada? cari orang zikir cari majlis zikir berjumpa mereka kumpul sama atau selesai sesai orang jikil Orang berdoa Pergi laporkan Turun cari balik Orang semuanya Satu di antara Itu maka ada Empat puluh Saf Malaikat Pada tiap-tiap Saf Tujuh puluh ribu Lepas tu Saf ada Tujuh puluh Malaikat Sepuluh daripadanya Berdiri Tiada rokok Sepuluh Rokong Tiada tujuh Sepuluh sujud, tangga ke bawah. Sepuluh duduk, tidak berdiri, dan dihimpun akan sekiannya amalan mereka itu bagi hamba-nya yang mukmin dalam dua rekahan yang disemayang, kan keduanya. Ini artinya ibadat yang dicari akan kepada manusia ini dia Bukan sahaja kita yang yang yang men, yang malah malaikat malaikat kesemuanya menyertai nya dan malaikat punya ibadat yang agak berlain cikit dengan manusia, tapi kesemua pergerakan kelakuan malaikat itu ada pada kelakuan kita, tapi mereka yang tak ber tak ber saja, yang sujud tak bangun-bangun cuba -bangun, saja yang tak sebeh tak saja apa yang mereka buat itu ambil dikumpulkan yang kita buat yang kita takibat mereka tak ada takibat yang kita rokok ada mereka yang rokok yang kita sujud ada yang sujud kita dikumpulkan tapi mereka ini dibuat buat semuanya itu daripada mula jadi malaikat ada buat malaikat khusus. Jadi malaikat terus duduk sampai hari kiamat. Yang tersendat, terus tersendat sampai hari kiamat. Tak apalah, mereka dibuat khusus yang dikatakan yang Quran kata wahum la yasamun Mereka tu tidak jemu. Tidak nak fikir jam tengah malam dimohon ni. Dah. Dah tak larat dah itu kita lah tak tapi asal itulah saya katakan pada malam ini semua yang kita lakukan ini sebagai satu daripada